і обов'язки сторін, з'ясовується попит на вироблену продукцію, послуги, роботи, визначаються матеріальні ресурси для виконання виробничої програми. Житлове законодавство Глава 16 Житловий кодекс України При характеристиці Житлового законодавства слід зупинитися на системи і змісті Житлового кодексу України, що був прийнятий законом УРСР від 30 червня 1983 року і набув чинності з 1 січня 1984 року. Він складається... З 7 розділів і 193 статей Розділ перший Загальні положення Розділ другий Управління житловим фондом Розділ третій Забезпечення громадян житловими приміщеннями Користування житловими приміщеннями Розділ четвертий Забезпечення збереження житлового фонду, його експлуатації і ремонту. Розділ 5. Відповідальність за порушення житлового законодавства. Розділ 6. Вирішення житлових спорів. Розділ 7. Заключні положення. В розділі «Загальні положення» містяться норми права, що регулюють – а. Права громадян України на житло Б. Основні завдання житлового законодавства В. Систему нормативних актів з приводу житлових правовідносин Г. Визначають поняття та види Житлового фонду України та інші загальні поняття Згідно з статті 4 розрізняють Такі види житлового фонду. Перше державний, друге громадський, третє кооперативний, четверте індивідуальний. Державний житловий фонд це сукупність житлових будинків, інших житлових приміщень, що знаходяться у власності місцевих рад народних депутатів, державних підприємств установ, організацій та призначаються для проживання громадян Громадський житловий фонд це сукупність житлових будинків інших житлових приміщень що належать колгоспам іншим кооперативним організаціям їх об'єднанням, профспілкам та іншим громадським організаціям Фонд житлово-будівельних кооперативів це сукупність житлових будинків, що належать житлово-будівельним кооперативам і призначаються для проживання членів ЖБК. Індивідуальний житловий фонд – це сукупність житлових будинків, приміщень, що знаходяться в особистій і приватній власності. У другому розділі йдеться про суб'єктів, які здійснюють управління Житловим фондом України. Їх компетенцію та прооргани уповноважені здійснювати державний контроль за використанням Житлового фонду. У третьому розділі в шести главах містяться норми права, що регулюють порядок надання житла в будинках Державного і Громадського житлового фонду. Обліку громадян, які мають потребу в отриманні житла або покращенні житлових умов. Інші питання. Четвертий розділ присвячений питанням забезпечення раціонального користування житловим фондом. В ньому конкретизуються деякі обов'язки громадян щодо дбайливого відношення до житлових будинків, та обов'язки наймодавця по забезпеченню зберігання житлового фонду. Регулюється питання технічного обслуговування та ремонту будинків.